Так багато мені розповідав про тебе, про твою відданість святому нашому благочестю, про славні подвиги, якими ти встиг уже два роки тому прославитися на Запорожжі. Два роки тому на Запорожжі перепитала швидко Дарина, обернувшись здивовано до отця Єгумена. І, не дочекавшись від нього відповіді, звернулася до Найде і промовила швидко. Господи, та невже то був ти, той молодий запорожець, котрий приїжджав до нас посланцем із Запорозького коша? Так, ясновельможна панно, то був я, спокійно відповів Найда і підбив голову. І ти, ти після всього, що говорив тоді в нас, зважився піти в монастир, але чому, чому? На щеках Дарини виступив гарячий рум'янець, вона раптом різко урвала свою мову і зупинила на обличчі молодочинця запитливий, здивований погляд. «Ага! – скрикнув Залізняк. – Дивує й тебе, ясновельможна панна, що найда покинув Україну, та ти бачила його раз чи двічі на своєму віку. А як же не дивуватися мені, як не вболівати серцем, коли я бачу, що найкращий наш запорожський лицар сам із своєї волі пішов на віки в монастир». «Ех, та й лицар же, який був! Честь і слава всього Запорожжя! Орел, а не козак! Побачила б ти його в бою, вельможна панна, то ще б і не так здивувалася. Що за рука була? Що за орлиний погляд? Що за одвага?» І Залізняк захоплено почав розповідати про колишні подвиги Найди. З якоюсь тривожною цікавістю слухала панна Дарина Залізнякові слова. На щеках її то спалахував, то згасав рум'янець. Кілька разів підводила вона на очі, намагаючись прочитати на його обличчі причину цього незрозумілого всім кроку. Та обличчя його було холодне і незворушне. Між соболиними бровами лежала сувора риса. Ставалося, залізнякові слова не дійшли до слуху молодого ченця. І ось тепер, у таку хвилину, коли всім треба згуртуватися і повстати проти спільного ворога, гаряче закінчив Залізняк, наш найкращий орел сам накладає на себе пута. Надія всього запорожжя кидає його, залишає все і замикається за монастирською стіною. Залізняк сердито підвівся і з місця підійшов до грачастого віконечка, що виходило в монастирський сад. Найда мовчав. «Сину мій, Неголосно промовив Мельхісадек, торкаючись рукою коліна, найди. Якщо сіє не тяжко для душі твоєї, повідай мені, що примусило тебе зректися світу і взяти на себе чернечий сан. Щось болісне промайнуло в рисах молодочинця. Стомився привелебної очі мене, Від світського життя схотілося послужити Богові, відповів він коротко і сухо. Стомився, не ти б казав це і не я б слухав, скрикнув Залізняк, швидко обертачись до вікна. Чи це нечиста сила якась втрутилась в нашу долю, чи зурочив я хто? Отець Мельхісадек спинив Залізняка поглядом. Сину мій, заговорив він повчально, звертаючись до найди, пан полковник казав мені, що зневіра в майбутньому батьківщини привела тебе до монастиря. Але пам'ятай, з є найбільший гріх перед Господом Богом. Ми не сміємо впадати в розпач. Розпач – з невіра. А віра в милосердя, Боже, хай не оскодіває в нас до кінця днів наших. Путі Господні невідомі. Ми бачимо тільки путь наших злигоднів і бід. Але не відаємо, до якого кінця Він веде нас. Голос Мільхісадека зазвучав гучно і владно. І я вірую. І всі ми повинні вірувати в те, що не залишить нас Господь на віки в руках католика. Ось їду я тепер до православної цариці, і вірую, і надіюся, що серце її прихилиться до наших страждань, і що вона заступиться за святе благочестя. Ворог сильний, не можна тепер піклуватися тільки про спасіння своєї душі. Треба думати про спасіння багатьох з малих сих котрих ловлять день у день в свої злохитрі світі, і уніат, і католик. Ти сказав, що схотів послужити Богові. Повернися тоді в світ, бо в світі тепер ти послужиш більше Господові Милосердному, ніж за монастирською стіною».